او د زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زم ما دې نې خبرونه او نور اړین دینی مسائل تاسو ته تا په وخت تر ورسیږي بسم الله الرحمن الرحیم وان ابي هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطياه وان كانت مثل زبد البحر متفق عليه اعزن خبر خو هغه د ذکر مبارک روانه وا چې الله فرمای تاسما يا د د دنیا کې څو ډېر داسې کسان شته عزيزانو چې هغه تر ماښته دی هغه تر تاک شته دی کسلوار ما اوتای یاد کی ما اوتای د چکو سيز کسلوار ما اوتای یو سړی یاد کی ما اوتای یو ورن نه یادو دا رقم بیا ستای چې ما اوتاب یو سړی سلوار یاد پخ بیا ما اوتا نه یاد دی ټکسلو یو پربل سر بالا وس کمزوري بالا ياتهي اغه بالا والا به کمزوري نه ياتهي صحیح صدا د د وطن دی لایکیه از مزاج او رسم خبره داغه ده لیکن الله رب العزت سمرا عظم دي سمرا عظمت والا دي چې موږ وای الله اکبر دا یو الله دی اغه ذاتي چیز د یات کم علامه فرارش دی تا الله یاد کا پرمځه کا باندې په بازار کې الله کې د الله رسول پرمای په ټولوش په ټولو ش... مکانو کې تر ټولو بیکاره زید الله په دربار کې هغه بازار دا. بازار د ګناو ځای دی د zina د شراب د سود د دروغ د بو탄 د غلا څونا عجبه زیدیا په بازار کې الله یاد کا الله رب العزت پر عوذ معرش باندې بیا مو ته یادې د ماجد کسانه در تکوم د سپازیک کسانه در تکون د بازار چې بیکاره دی بی دین دی بی زه یت الله یاد کله رب العزت پر ما عزت یاد و از ګور په ما و تاکي ما خبره درته وکړه اسکه سلواره تر ما کمزوري ما یاد کړي زه یوارون نه یادوم او تا یاد کتي یوار نه یادای ترماو ته چې بالاده مجه زر واره یاد کا غ مجه واره نه یاد دی ټیک لیکن یو الله دې کې زې یاد کم الله ما یاد دی کې ته یاد کې الله تا یاد دي چې هر څو کمزوري ماوته دنیا امیر ترین شخص را واخله هغه الله یاد کې الله یاد دی د دنیا کمزور ترين غريب ترين مسكين ترين شخص رواقله الله يادګله رب العزت پر عرش باندې یادې فذكروني اذكركم الله فرمای ما یاد ساتي زبته یاد ساتم او دا څونه پکا خبره ده یعنی خبره ده نووس کما ته الله رب العزت یاد کوه مثبت سی یو ک الله رب العزت ا ک الله رب العزت د خپل یاد وانګا پتاس شرط يوې سه وای لکه زما او ستاسو په دنیا کې راوخه ندره والا تموたつ څنګه پلینکي ولارد صحیح پاسپورت والا تموたつ څنګه پلینکي ولارد د جاست ټیکټ تموたつ څنګه پلینکي ولارد د بیلجمه کې دوه تموたつ څنګه پلینکي ولارد دا خانه تموطا ورځي یو شی چې مخه څنګه پلینکي ولارد یاو ک الله رب العزت د خپل ذکر لپاره دوه شرطونه یاد کړي وای دوه شرطونه الله یاد کړي وای یا یو ترکامات ته په ما او تعالی رم ننبر نو راغلی چې ما ته الله یا دوه ځکه بو انسانان په انسانان کومه تعالی کله راغلی وای لیکن یو الله دې چې ما او تعالی دمر سهولت جوړ کړی دی چهر سړی پخپل جونګړی کې الله یا دوه الله پرمایزه ته یاد دبل چاسر ګر سکار ولر سمرا انتک سمرا عظم رب دی چې وی ما او ساده لپاره د خپل یو دی دوه لپاره دون اسانی رته جوړ کړی اسه کو صلی الله رب العزت ما او یادې دوه ته غسل کړی موشب سچ چم کوله موش وګرسه د تشلو بنلرو سيز بیا موږ ستیا موږ مرته یا الله ویلو چې تبخا مخا او د سورتکې موشب سچ چم کوله سيز په شواروس کې خلک داس دا خلک ستیو لمنزه د پرالاس لسمینت او د سولری بیا نو تر ساو دس نه نو بیا الله نه یاد ته له الله فرمای ک او دس لری ک نلری ک غسل لری ک نلری ک زی صفاده ک ندی صفا یی بازار را واقلا یو خلشن دی بیت الخلاء د غډر غټ بیا د سری به التدا چنکې حکیم اختر صاحب فرمای رحمه الله ک چیرې مردار ز یو مردار مردار د پټ پټ سری ګرځیدې التدا الله ذکر کوي بیا سری کاپیر کیږي ز ذکر ډېر پاک شي دی او دل تدازه دیر ناپاک شیده دی ها ما تا خبولی سپا کپڑی با دار اکم زیکی نه استعمال وو مجوی ایر کپڑی می خرابیش پتو می موبایل می خرابیش چوو چو, چو گوچون می خرابیش و دار اکم مردار زیده ماو تا مردار شان اوغندو ٹکسو مده اللہ نم خودیر عزوین دیو مجوی لی پا ناپاک زیکی یده ها لیکن اللہ را بول عزت پر کوالاړ کروانې ک پروت چې زړه دې الله پرمای په حال کې ما يدول سي یو سړی غصنل لري لري غسل باندې واجب دی زنانه چې هغه په خپل بیماری کې ده لس ورځه تو ورځ نو ورځه اوسنو دا لادر عظيم نوم دی د نام د خپل او هغه اجازه ده واغ سړی ته اجازه ده چې غسل نلري صحیح سو اس په هغه اللهو الله وا وا وا څومره وایه جبا خبره بلل ما او تا غو سنلره الله می یاد کیو اسنو دا ډیر باد خبره دلکه مسجد لره نصرت للی سړی وسنلری مسجد لره نصرت للی او سړی وسنلری قران تلاوت نسیکوالې سړی وسنلری بیت الله شریف لره نسورت للی سېس لیکن د الله نوم واه د الله نوم واه نو ودیر خلق ما جیت کې نديرو خالي ما و پای دیر خلق په حرام شي ممکن دي چاراسته د الله د نامه سچار نهستا لا رب العزت دا ټول شرطونه د ما بین زویر کړل پروان نه پروان نه لري و شراب ته هم اجازه ده و زناکار ته هم اجازه ده و سود خور ده و ته هم اجازه ده و عالم ته ده و حافظ وقاری او مبتت ته هم ده و سپرنجر ته ده و ودانده اجازه ده و کاړه ته هم ده و شل ده درته خو نه بالا آزاد سی دنیا کې نشته قومه تا په داس او پمورتک کېښنه ته شیشه په ځمبه باندې کاوانس عام ده او سره ج سا نه بندې د هره کم سل دغه کمست سړی سا بندې شو لیکن د الله زيکر کې دا خبرې ن کې په ساکې کوې کې په په په عسمانو کې کو ک کې ک ک پرکه کوې ړ داسې ازاد ش به بیا نهدي داسې ازاد شي به بیا نو دی دا الله راورې ز وره مادر ول ما اوته غس نه لرو ی زنان په خپله ببیماري کې د ما اوته و سنه لارواغه او بيماري کې دا اللهو یاد کړي الله ربو عزت سم رپاک ذاته او الله ربو عزت ما او تا غره کم يدي لك او تا چا د سخص سره لارو در دې خونو بلاشني دون شقوا لک ز دخبلو بچان سره وکتی دخبلو بچان سره دومره شقوا لک ز دخبل کور والا سره کور دومره شقوا لک ز دخبل بابا واديه سره وکتی دخبل بابا واديه سره لیکن الله ربو عزت سم او س سره دون شکري کوي ما ما یاد او پروان نه لري حاله بي بي پیغمبر علي السلام پرماي چې کله کله ت Quran وايي په پرمانځه ولاړ دي ډير خوب درته بيام ياد او بيالله معلومه ده تب دعاء کوي هغه ځان ته تب دعاي وي کوي تب دعاء کوي هغه ځان ته شراکه دا غواړي زه د الله پاکي بیان د الله ناپاکي اناعوذ بالله هغه الله پاکي نه نو دا څه kawa چې کله خوب درل بي پرې پرې زین برابر سلو بیا ذکر وک بیا ذکر وک ابره سړی تور موری صاحب دا سې چیزه ذکر کوي د لاسون تر شان بیا ذکر کوي دا سې کی نرمال ویلي وي داخله لاسون شاته نیولې نرمال به لاسوب نه ستنجا ول کیښ کنه ول غول وو ول کیښ نرمال بیا موږ خدای نه چې موږ ذکر په لاسو کوو ذکر موږ خالصو معروف په لاسو کوو چې په په خوله باندې فزړه باندې تاسو نو وسړی تسبیړ ایشا ته لاس نیول یی تسبیړ یی هیڅ پر وانه نه دی دا تسبیغه د چې ما او تا پر دا دا چې دا دا دا دا الله ته عادت دا زمرد پاره یو یو یو یو مطلب دا عادت وبول دی وباعسی وبول چې ما وتاسکر کوچ نه بیا غو نه نه کوو سمرا الله الله دیان دا الله قسم درته وکړي الله و عزتونه پاک ذات مز ما دون دي دا کوم دی یو سمندر ابرز مدر توید دا یو آویا پیساد او بیدی پا دنیا کې نویش پیساد بیا وچه دا. دا سمندر الله پرمایی دارا واقع دا سیایی کرده سیایی دیکرده دی دنیا چه اللہ پا دنیا پیدا کرده د کم روزی ختمی نوب باغون نوب چون, نو با چون جنگلون نوب چون خاشی دا طول انسانان وسبیلال وہ عرب و نیم عرب انسانان دی پا کربو پرشتی دی پرشتی شی را نوراشه کینوراچه دا ټول <سؤال> را ولادت سی بس دا درخته سره کلامان کړ کلامان از مستی خو پکښنیواله بیسکولو کې ټولو بس دا د سمندر پرغاړ نه ش دی شاید نه شای په خو خاصه دې بیان دا دا رقم وای شایي کډ کلام وای دا کلمان دا بو وصولي دا به ختم سی د ټوله دنیا ځنګلون به ختم سی زم ما سپتون نه ختم شه الله دا سمندر چې شایده دا به ختم اسما صفات النختمیجه الله فرمای او سمندر نو راوړي او سمندر او سمندر دایو ختم سو بل ختم سو بل ختم الله فرمای اسما صفات النختمیجه دته ششواي الله اکبر دغه صفاتو الله او ما او تا تواي کغه سنل لري پروان لري ما یادوا کغه سنل لري ما یادوا او ک ود سنل لري ما یادوا اوس ک چو عرب تخن سوار ډیر عیب ازمره ملهایانو ای ټیکته نسواد بخولی کی دي الله یاد او پرواز نه لید بالا نه هیڅ څوک و غواړي چې زال لایات کوم نه لرم زما غواړي چې زال لایات کوم ګوسنه لرم زما غواړي چې زال لایات بازار کیم زما غواړي چې زال لایات کوم چې چې دی اغل دی اغوست سېچ چون درته خپل بالا نه فاذکورونی لا وای ما یاد وای تا یادوم الله جب خبره کړی الله رسول پر ما الله پر مای تهی وکهه ما په خوشالی کې یاد ساته د غام پهور بیا ما په خوشالی کې ما یاد ساته واده د شاید د اختر دی پان ای الله و ما یاد ساته بیا په غم کې زه تا یاد وسطه د غم پهور او ډیر الله په غام کې په یاد ودان خاصتا ایکسیڈنٹ را لې، هسپتال را لې، پلانې را لې، پلانې را قتل را د ماکر را لې پلانې، په الله ډېر په دې الله پرمحي پاداورز بیا زیات وساتمه، یاد ما نه د الله پرمحي زو بیا په دا ځکه استای حفاظت وکړم. فاذکرونی اذکرکم دا ماناده. ټیکسو؟ تو نبا الله ملامت. تو نبا الله ملامت. بیا به یو خپل خبر دروښیم دا خلک کله کله یو بل توايار تا داس وکو تا داس ته چیرې تنه مال میجه دا د و د یو تواي وې ز په تا د ملامت ملکه په خدای کې په تا د په خدای کې ملامت کاپیر کیش پدا خبر د اسلام او ز هغه د شهرينا کوروالانه د پر طلاق زپ پتا دی ملامت لکه په خدای چې سړی ملامتي یعنی ستا په فکر باندې خالق او مخلوق دی سره یوک اوس ما او ته خالق ته څومره موتاجی یا څومره په ملامت نه په مخلوق قاغونه نه یو چې دا کرد دنیا ما او ته العیاذ بالله ټوکړې ټوکړې کو مړې کوو دومره نه ملامت لکه په الله چې مو ته ملامتي نو څنګه دا خبره سړی کوي کچا دا خبره کړې و یا دا چا عادت تو د عادت پرېز دی عادت پرېز او اوقدر درڅخ او ماپیو غواړهته خپار ووا بیا هم الله را بولي زه نه را تهواي او دا خپله نقا چې ده هغه تازک یله در ووالهلا خوو زورې نه د یا لا خوو خالی ما پرتی چ کار برابر دی خپله یا خو دو وونه لر یا به خوې لر یا بوک ل یا سره ن په کور کې خالی دا سره ووا چېج زماغه بوله ووي دا او زماغه بولي و خبره خلاص څنګ هم در تااسه کويی کلایان نه نه در تااسه کوي پپ نخې باع شذالار الصل پرمای من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره سړېرا ولاړو دوره چې هوایل سلوار سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سلوار هوايا وي حطت خطاياهُ وان كانت مثل زبد البحر را. متفقن علیہ بخاری و مسلم حدیث سے پہ عمل انسان فرمائے تسلوا دروری جوائے سبحان اللہ و بحمدی سلوا ر او یاو کستا دم ر گنا و لکد سمندر زگ سمندر زگ زگ چکم بولے تا قبول نہ یاو دا خبی خط او تاسو یقین و کزمش گنا و دونہ ندی ٹھیک دونہ لیکن سمندر ز قربانی بالا ایت اللہ رسول فرمائے سلوا ر دا او ستا گناوی اللہ رب العزت ستا گنا یوان دوین دوین درنا دو پلکو سبحان الله وبحمده ا 100 مره په یوم د ورته سلوور دا اجر دي څو نه د خدای پاک د بښول الل... او عجيب خبره ده په دنیا کې الله ټوله خبره راته وکړلې ټوله خبره راته وکړلې په آخرت کې دا نشته چې زنم په خبر, خبر، زنم پاري زنم خلاص سيز د خبرې په قیامت پروز نشه نو د قیامت پروز بیا خدای پاک سړی ونیز به یې لقیمنه یا به یې لقیمنه ټول خبرې را توکره الله وستا س ګنا و نو کم څه کم تا خپل ځای اداوله تا بسلو را دوی زدا ذکر کړو تخلاص لیکن ما وتاینه ولې نه کوو آموش بیا وای چې ګورونو څنګه خبره واه کم نو کم نو او د سړي دا خیال دی یاره کزس بینزورې سوزې کو د سپینزور د خدای په نامه کې ددلاسه کې د المنځله روانه ذکر دې یو سړي دا وای وای کل کل اسپیټال له ولاړ دې مریض مستین لرو ورس هغه پروت دی کتاب ګورم لاي هم یادا سوچ لږه زما مطالعه کو مابل به ذکر کو او مشک کو راښک تلاوت وکما دا سړي چې مریض د خپل شهري نکور والا د خپل شیرین بابا سره خبرې د لاسه کې چې وي ذکر خلاډې لري خبر صحیح بس په تا تھا م باندې کښینو ته واد نه رته تو... واد بس کبدات تم کښې رسولو بس ته بیا وایو رس موږ شپه په قبر کې خير السلام او سره سلواره وي سبحان الله وبحمده بحطة خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه دابواي أهو؟ أرواح بواي مستخالي سبحان الله الحمد شخص برده غير شخص برده سبحان الله و سبحان الله و سبحان الله و بحمده شاو عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا اله الا الله وحده لا له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 لا سواره لا الله وحده لا له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دغش كار تور لکه اسماعیل علی السلام څو نغت نبی دی ته پیغماړه سم نکه دی پیغماړه صاحب د دت بچان څلور او هغه غلامان د قرانای یا بچان یا مسیان دا څلور بچان د اسماعیل علی السلام غلامان چا غلامان کړي او تر ولارد سي دا واقلي ازادیک څو ثواب لري اسماعیل علی السلام بچان سلام مسيان پدې کې نو نیمه دنیا راځي یا خاص کړ د اسماعیل علیه السلام بچان بیا پیغمبر رسل هم خاص کړ مسیدې به امر سم یادو نعوذ بالله العزیز بالله سيسلم نو د اسماعیل علیه السلام خان كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلِ ده إسماعيل علیه السلام كوراني د إسماعيل علیه السلام بچان د إسماعيل علیه السلام و سلام پلمسيانو كي سلور بچان ده غلامان و ده ديازات کرو تو سواب لاري ده الله رسول پرمائي وسل ده خنونستاو وسک چی روایت اسماعیل سم په اولاده کې مرويده خاطه اسماعیل سم اولاد المسید یزید پس غلام دی یار ورپین لرم کدا اگر د دنیا پر کول کې ادله اسما وای ما ور کوله ماده یزادوي نو مطلب نو ولاده خبره ده دا نادر خبره ده نایاب خبره ده تکسو نو خو نس نو الله سبحانه وای بده خبره خلاص اغم بسواب الله راګی وسخم احد الله رسول چې دغه اسماعیل السلام اولاد سلور بچان سړی آزاد کې دونې ثواب دي مش خدغه ویلی یار کښ کې زمون غلامان واي اسما سر دنیا واي ما به آزاد کړي وایو نو دا کښ کې تورې جواب زه د ه تورې لسواره الله وحده لا شريك له له, له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لسواره وای د خلاص صناجه متفقون عليه البخاري ومسلم حديث وعن ابي الله عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم الا اخبرك إل الله قال الرسول خبر الدرويشه خبر الدرويشه جدا خبر الدرويشه الله دير خش دي او دير خواندور دي يا رسول الله د الله رسول فرمایا ان احبل کلام الا الله د الله محبوب ترین کلمه چلانډیل خوش دی اغه تشنه سبحان الله و بحمد سبحان الله و بحمد کوس د الله رسول ویل چې د الله رب ال عزت خوش دی بس د ورته یو یو پراو وای مزب څه کول ها مشه دا غوې ټک شګه اپز وای او کشک دا وای دا نو ختور مزب بیا وسه اسانه ته الله پی خوش کلمه یا کله کله ز تامیل مکم تمامیل تا مکیا کله بل څوک مرتمیل مزلیا کوي یا ما وطابو جو یاستا لکپړې راوړن چر کن کپړې واري زو ما چیز ما ډیر خوش دي خپل اني رنگ دي دی. ز ما چې ډیر خوش دي خپل اني سالند دي دی. ز ما چې خپل ډیر خوش دي خپل اني ترکاریدا نو اخله کوي ازید کور ال کل ز کار کوم خما خا کوم نو خوشاله کیږم مش مته خبره دلته الله رب العزت و عزت خبرې خوشاله الله رسول وای زما دا خبرې ډېر خوشاله دي دئ مې خوشاله دي اووس خوش خوش اوس یې ما او تا کله کله یو سره وای راونه ولاد د ذکر را وشه نو ولاد نه شه نو علماء ذکر څه کوي دا الله رسول پرمای الله وايي چې ما ډیره خوش دي و ما ته ډیره نږدې دي و ما ته ډیره محبوب دي هغه دغه کلمه دي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دوه پروانه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دا کلمه ده دا الله رسول پرمای دا رواه مسلم مسلم شریف حدیث دي الله رسول پرمای الله ډیره خوش دي الله ډیره خوش دي ذکر خوب کو وسونه ان شاء الله غیره خبر نه دا خالي بيت الخلاکی نه کوم علي الخلاکی اغم بیا د بیا د بیا د الله عظوم نم دی نه د پکار څه سړی دای سوي کی خب بس عزيزانو الله رب العزت مشتا توفيق راکی چې مش الله یاد چې مش الله یاد کوی سړی دا وای چ الله ما یاد کی بس الله یاد کړه ډائریکټ الله رب العزت ته یاد الله رب العزت ما اوتای دی الله رب العزت چې مستدریشتیاو دغه کلمې را نصیب کی چې په کم الله راځی کیږي د الله رسول رازی کیږي په کم د انسان ګنای بخښد کیږي په کم د انسان مقام لوريږي مرتبه لوريږي عظمت لوريږي پس الله رب د ټول مستر نصیب کی مزاتوری بوال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الهلق و الحمد و على كل شيء مقده دا بديه واي؟ سبحان الله و بحمده دا بديه واي؟ او اقبل پیغمانسان چه وفرمایده چه تاسو توقو واس سبحان الله و بحمده صدی دولتی سلواروه واي اج سل گناه یعنی دمره گناه لکدر سمن در زدن اللہ ایدم عقیه لاده وایل ویدر فقور منظر وبرزه لاده مصطفق راکی چه بجون کی هم بس حد کې هم بنا جوړي کې هم او خاص د مرد پر حال دا وای لا اله الا الله اعظم در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زماده نه خبرونه او نور اړین دینی مسائل تاسو ته